Pista 26 Dar oare viteza luminii nu poate fi depășită? O astronavă deplasându-se de câteva ori viteza luminii, chiar dacă n-ar rezolva complet problema, ar înlesni mult rezolvarea ei. Deocamdată suntem nevoiți să dăm un răspuns negativ la această întrebare. Einstein a demonstrat că viteza luminii sau a undelor electromagnetice care e de circa 300.000 km pe secundă în vid, e o constantă universală. Această constantă nu poate fi depășită. După teoria relativității, ea nu poate fi nici măcar atinsă și cu atât mai puțin întrecută, căci atunci inerția masei ar deveni infinită, așa cum arată ecuațiile lui Lorenz. Pe de altă parte, estimările de la care pornește entuziastul Drake și pe care le introduce în ecuația lui, sunt mult mai favorabile. Împreună cu Questler, care pare cucerit de ideile lui, el admite că distanța medie dintre stelele aflate în zona noastră a căi Lactee este de 5 ani lumină, că pe o rază de 40 de ani lumină în jurul nostru se află peste 2000 de stele și că 1% dintre aceste stele are o planetă locuibilă. Concluzia la 40 ani lumina de Terra s-ar putea afla circa 20 de civilizații. S-ar putea afla, iar nu se află, căci trebuie să ținem seama de factorul F la puterea L, planetă locuibilă nu înseamnă neapărat și planetă locuită, și de factorul F la puterea C, respectiva civilizație, trebuie să se afle într-un stadiu tehnologic cel puțin egal, dar nu superior celui dezvoltat de noi pe Terra, astfel încât să poate fi capabilă de a comunica. Firește că din punctul de vedere al teoriei paleoastronautice, aceste estimări schimbă fundamental datele. Este o mare deosebire între 1000 ani lumină și 40 ani lumină. Astronavele care ne-ar fi vizitat în urmă cu 3 sau 4 milenii, zburând cu o viteză apropiată de viteza luminii, ar fi putut străbate distanța dus întors în ceva mai mult de 80 de ani. Chiar dacă pe o rază de 40 de ani lumina în jurul nostru nu se află chiar 20 de civilizații avansate tehnologic, factorii FL și FC, ci măcar una singură, trebuie să admitem, așa cum arătam, că vizita pe Terra a unor reprezentanți ai acestei civilizații este posibilă, chiar dacă improbabilă. În ceea ce ne privește pe noi cei de pe Terra, Efectuarea unei vizite pe o planetă locuită este deocamdată o chestiune de viitor foarte depărtat. Abia am reușit să depășim viteza 11,2 km pe secundă, viteză parabolică sau a doua viteză cosmică, la care un corp poate învinge forța gravitațională și părăsi pământul. Așa că, pentru a străbate de pildă o distanță de 40 ani lumină, am avea nevoie, la nivelul tehnologic de astăzi, de câteva zeci de milenii. De aceea, oamenii de știință au eliminat deocamdată astronavele cu echipaj din preocupările lor privind mijloacele de contactare a altor civilizații, concentrându-se asupra unor mijloace cum ar fi cercetarea spațiului cosmic prin unde electromagnetice, lumină, radio, infraroșii, raze X, la care folosirea vitezei de 300 de km pe secundă este la îndemână, cum se spune. De fapt, după cum arată calculele efectuate de Nikolai Kardasov de la Academia de Științe a Rusiei, planeta noastră este auzită în cosmos, fie că o dorim, fie că nu, de vreme ce puterea totală de emisie a sateliților de radio ai Pământului depășește nivelul radioradiațiilor Soarelui Calm. Dar acestea sunt emisiuni întâmplătoare și poate de interes minor pentru civilizațiile cosmice care eventual le-ar capta și care oricum le-ar decodifica mai greu. Pe de altă parte, oamenii de știință au preconizat construirea unor uriașe urechi electronice, cum le-a numit un ziarist inventiv, care să capteze semnalele venite din cosmos și mai ales din galaxia noastră. Așa cum arătam, cifra de 10.000 de lumi locuite, nu este unanim acceptată. Un cercetător de prestigiu, cum este Carl Sagan, directorul Laboratorului de Studii Planetare al Universității Cornell, crede că în calea Lactei s-ar afla 100.000 de planete potrivite dezvoltării vieții. Primele încercări de captare a radiocomunicațiilor din cosmos se plasează în 1960, odată cu aplicarea proiectului OSMA, Elaborat de National Radio Astronomy Observatory NRAO, din Green Bank, Statele Unite ale Americii, statul Virginia de Vest. În cadrul proiectului OSMA, apoi al proiectului OSMA II, desfășurat între 1972 și 1975, oamenii de știință au ținut sub observație mai mult de 650 de stele apropiate, Sperând ca pe lângă semnalele radio obișnuite să capteze și unele emise după un anumit cod. Blake Slee spunea ceva în genul Nu sunteți singuri, înscrieți-vă în clubul galactic. Aceste semnale codificate ar putea fi o formulă matematică greutatea atomică a unui element ca uraniul sau orice altceva care să poată fi identificat ca fiind un semnal artificial întocmit anume în acest scop dar nu s-au putut capta niciun fel de semnale de acest fel. În ciuda acestor prime eșecuri, cercetătorii n-au dezarmat cu atât mai mult cu cât căutarea unor inteligențe extraterestre oferea prilejul unei rotnice colaborări pe tărâm internațional. În Uniunea Sovietică a fost constituită o comisie însărcinată cu cercetările în această direcție, iar activitatea radiotelescopului cu 600 antene situat în Caucaz era în parte afectată captării surselor radio din cosmos. Tot așa, în Canada, oamenii de știință de la Algonquin Radio Observatory din Ontario își concentrează cercetările asupra câtorva corpuri cerești apropiate. Stadiul incipient al primului proiect OSMA este astăzi depășit. Antena radiotelescopului de la observatorul Arecibo din Puerto Rico, cu diametrul de 1000 picioare, 305 metri, are o arie de cuprindere de 100 de ori mai mare și o putere de înregistrare de 6 ori mai mare decât cea NRAO, folosită cu ani în urmă la Green Bank. Într-o zecime de secundă ea poate înregistra ceea ce în anii 1960 necesita două ore. De asemenea, este capabilă să detecteze semnale care ar veni de la civilizații aflate la o depărtare de 30.000 ani lumină. În două decenii de activitate au fost studiate astfel peste o mie de stele, cele mai multe relativ apropiate, folosindu-se mai multe frecvențe. În legătură cu dificultățile de a contacta civilizații în cosmos, profesorul Frank Drake arăta căutam câteva ace într-un car cu funde de proporții uluitoare. Chiar puternicul radiotelescop de la Arecibo va trebui îndreptat în 20 milioane de direcții pentru a putea examina întreaga boltă cerească. Încheiat citatul. De asemenea, specialiștii sunt de părere că de vreme ce astronomii trebuie să ghicească frecvențele spectrului radio pe care alte lume le vor alege pentru transmiterea semnalelor, contactul devine o chestiune de șansă. Asemenea, semnale pot ajunge la noi și din întâmplare, iar dacă civilizațiile respective le emit în direcția noastră numai câteva ore pe an, recepția lor devine și mai mult o chestiune de șansă. Vedem deci că, așa cum se întâmplă și cu cercetările în cadrul altor discipline și în cea foarte recentă a radioastronomiei, rezultatele depind într-o anumită măsură de șansă. Cum s-ar spune, totul este să te afli la timpul potrivit, orientat către direcția potrivită și pe lungimea de undă potrivită. Problema se pune însă și în sens invers. Dacă pornim de la presupunerea că unii dintre vecinii noștri galactici transmit semnale, suntem îndreptățiți să presupunem și că încearcă să capteze semnalele venite din cosmos, în speță de pe planeta pe care noi o numim Terra. Poate că le-au și captat, fiindcă de câteva decenii, mii și mii de posturi de televiziune, ca să nu mai menționăm radarele, de pe întreaga suprafață a Terei, emit semnale care nu sunt recepționate numai în aparatele destinate acestui scop, ci radiază în spațiu cu viteza luminii. Profesorul Drake apreciază că numai în primele trei decenii de la înființarea stațiilor de emisie TV, semnalele lor au fost recepționate pe circa 400 de stele cu planetele și civilizațiile lor, dacă asemenea civilizații există pe respectivele planete. Mai mult, observatorul de la Arecibo, care execută și programe pentru National Astronomy and Ionosphere Center, transmite semnale destinate sateliților speciali americani, semnale care apoi rătăcesc prin spațiul cosmic. Blake Slee spune, și poate că îl scot din minți pe vreun astronom aflat undeva departe și care le aude o singură dată și cu o durată prea scurtă ca să fie sigur că vin de pe Terra. Primul mesaj deliberat și organizat corespunzător a fost transmis la 16 noiembrie 1974 de către Frank Drake și colaboratorii săi de la Arecibo înspre aglomerația stelară globulară Messir 13 din constelația Hercules situată la circa 25.000 de ani lumina, având o durată de 3 minute, Mesajul conținea 1679 caractere binare, dispuse în 73 linii de 23 caractere fiecare, cu informații despre viața pe Pământ. Sistemele noastre numerice, numerele atomice ale elementelor hidrogen, carbon, azot, oxigen și fosfor, structura chimică a materialului genetic ADN, o descriere sumară a făpturii umane, aflate pe Tera în circa 4 miliarde de exemplare în momentul transmiterii mesajului, indicația că ne aflăm pe a treia planetă pornind de la Soare. Mesajul se sfârșea cu o imagine a telescopului care îl transmitea. Transmiterea mesajelor destinate altor civilizații cosmice ridică numeroase probleme. În primul rând, pe ce lungime de undă să se efectueze transmisia radio au ales unda 21 cm, adică 1420 MHz, deoarece este unda emisă de hidrogen, cel mai simplu și mai răspândit element din univers, de unde presupunerea că ar avea mai mari șanse să medieze contactul între civilizații. Cei drept în ceea ce privește recepția, cei de la Green Bank și de la Arecibo, nu au avut succes cu această undă. Câteva stele, ascultate în cadrul proiectului Ozma, au fost studiate mai cu seamă Epsilon Eridani și Tau Ceti, situate la 11, respectiv 12 ani lumină de tera, nu s-au manifestat. Au tăcut chitic, cum se spune. De unde nu trebuie neapărat să deducem că Epsilon Eridani și altele sunt mute, ci numai că ascultătorii de pe tera probabil că nu s-au aflat la timpul potrivit pe frecvența cea bună. O altă dificultate majoră o constituie necesitatea de a dezvolta o putere uriașă pentru ca transmisia să fie eficace. La mesajul din noiembrie 1974, puterea efectivă concentrată în raza de transmisie însuma cam de 10 ori producția de energie electrică de pe pământ. Drake spune, «Vreme de trei minute am fost steaua cea mai luminoasă din galaxia noastră. Așadar, o cantitate de energie foarte costisitoare pe Tera aflată actualmente într-o crâncenă criză energetică. Cum arătam mai sus, oamenii de știință au renunțat să încerce contactarea directă a unor civilizații cosmice cu ajutorul vehiculelor spațiale, având oameni la bord, deoarece aceste vehicule sunt deocamdată mult prea lente, precum și din alte pricini, ceea ce nu înseamnă că ele nu pot fi utilizate în mod indirect, adică pentru asemenea contacte în perspectivă într-un viitor imprevizibil. De pildă, sondele spațiale Pioneer 10 și Pioneer 11 poartă cu ele plăci gravate care arată poziția terei și a soarelui în raport cu 14 pulsare, stele care au suferit un colaps gravitațional și care emit semnale radio-periodice, o diagramă a sistemului solar și schițe ale unui bărbat și unei femei, întocmite la o scară proporțională cu mărimea vehiculului spațial. Cele două sonde pionieri au cercetat planeta Jupiter, transmitând informații pe Pământ, apoi fiecare dintre ele își va urma drumul ei, ieșind din sistemul nostru solar și poate vor fi găsite cândva undeva în spațiu de către făpturi inteligente care vor descifra mesajele. Vreme de 12 ani, între 1977 și 1989, alte două vehicule spațiale, Voyager 1 și Voyager 2, au executat misiuni pe lângă Jupiter, apoi Saturn și Uranus, continuându-și pe urmă drumul în cosmos. Fiecare dintre ele poartă un disc de gramofon cu mesaje de salut redactate în câteva zeci de limbi, peste 100 de fotografii codificate cu diferite obiecte și scene de viață de pe pământ, precum și 90 minute de muzică. Imprimările de pe discuri au fost selecționate cu acuratețe și migală de astronomul Carl Sagan, artista plastică Linda Salzman Sagan, muzicologul și scritorul Timothy Ferris și publicista Ana Adrian. Discul este din cupru placat cu aur și împreună cu o doză de picap din porțelan și un ac de diamant depus într-o cutie de aluminiu menită să-i asigure o supraviețuire de o mie milioane de ani. Probabilitatea că mesajul nostru va fi vreodată recepționat de făpturi aflate într-o altă lume, continuă publicista americană, nu poate fi prevăzută. Se vor scurde 40 de de ani înainte ca vehiculul spațial să treacă pe lângă cea mai apropiată stea și vreme de sute de milioane de ani va colinda prin galaxia noastră, trecând din când în când pe lângă câte o stea aflată la o distanță mai redusă, de pildă la circa un an lumină. În asemenea condiții, este limpede că întocmirea mesajului n-a fost câtuși de puțin o treabă ușoară. Drian spune Eram confruntați cu vechea problema a insulei pustii. Poți lua cu tine numai un anumit număr de obiecte în acest loc izolat. Gândește-te bine. Care sunt obiectele la care nu-ți poți permite să renunți?" Cele 116 imagini cuprind Diagrame codificate cu adresa noastră din Calea Lactee Schema ADN-ului Reproduceri de cromozom și de părți ale anatomiei noastre Soarele compoziția chimică a pământului și a atmosferei noastre, imagine ale oceanelor, fluviilor, deșerturilor, munților, continentelor, florilor, copacilor, insectelor, păsărilor, animalelor, precum și a tot felul de obiecte și formații, de pildă, un fulg de zăpadă. Ca făpturi sociale, noi, oamenii, suntem reprezentați mâncând, bând, muncind, petrecându-ne în felurite moduri timpul liber, apoi diferite realizări tehnice, arhitecturale și înginerești, ca mauzoleul Taj Mahal, marele zid chinezesc și podul Golden Gate din San Francisco. O ilustrație din sistemele lumii de Isaac Newton, reprezentând punerea pe orbita a unei ghiulele de tun. În sfârșit, imagine redând un apus de soare, un quartet de coarde, o vioară și o pagină din partitura quartetului de coarde numărul 13, opus 130 de Beethoven, iar alături o frază din respectivul quartet, menită să demonstreze corespondența dintre notația muzicală și sunete. Această primă parte se încheie cu mesajele de salut adresate de Kurt Waldheim, pe atunci secretar general al ONU, Jimmy Carter, pe atunci președinte al Statelor Unite al Americii, de asemenea de șpicheri în 60 limbi și de o pereche de delfini. Limba delfinilor ar fi de cea 61-a limbă, bineînțeles dacă există. Este un fapt că delfinii au un creier mai mare ca al omului și tot atât de complex, și atunci de ce n-ar vorbi? Specialiștii de la Delfinariul din Florida pretind că aceste mamifere marine se înțeleg între ele prin anumite sunete care exprimă diferite stări. Bucuria, enervarea, mânia, teama la apropierea unei primeștii, mulțumirea la găsirea hranei, etc. Pe discul aurit sunt înregistrate sunetele transmise de delfini când vor să-și exprime bucuria, ceea ce aduce a mesaj de salut. În continuare, discul aurit conține un montaj de 12 minute cu imprimări reproducând un vârtej ametitor de sunete reflectând mișcarea planetelor soarelui pe orbitele lor, sunetele genezei pământului cu ridicarea munților, ploile torențiale care au dus la formarea oceanelor și până la apariția primilor germeni ai vieții. Sunetele umane sunt redate pe fundalul vâjăitului vânturilor din perioadele glaciaților, dar și al zgomotelor caracteristice marilor șantiere și al altor locuri de muncă, una dintre ultimele secvențe ale acestei părți fiind primele țipete scoase de un copil nou născut. S-a reproșat acestei părți a mesajului că nu reproduce gradat istoria planetei noastre, că ultimele câteva milenii sunt redate supradimensionat în dauna miilor de milioane de ani care le-au precedat. La rândul lor, cei care au întocmit programul imprimării au arătat pe bună dreptate că dacă sunetele discului ar fi reflectat gradat la scară, istoria de 4.500 de milioane de ani ai terei, întreaga imprimare în afară de ultimele secunde n-ar fi conținut decât bolboroseala apelor oceanului și vâjuitul vânturilor peste câmpiile pustii. O oră și jumătate de muzică încheie imprimarea trei compoziții de Bach și două de Beethoven, o compoziție cu o orchestră de jazz și una la gitară, un cântec nuptial din Noua Guinee și unul indian din Peru, o melodie chineză veche de patru milenii și altele, în total o selecție de 27 de piese. N-am selecționat nicio compoziție de Wagner, Debussy sau Brahms, notează Andrian. Știm că acest lucru va da naștere la controverse, dar simțeam că pentru fapturile extraterestre, translația ar putea fi mai ușoară dacă le ofeream mai mult de o singură lucrare a unui compozitor, astfel încât stilul său personal să poată fi dedus din fiecare compoziție, constituind o bază pentru interpretarea muzicii în general. Discul Aurit, care a pornit la 20 august 1977 să colinde prin Cosmos, Prezintă un mare avantaj, e legat de cheltuieli minime, el reprezentând un program anex al programului principal care urmează să fie îndeplinit de sondele Voyager, cercetarea lui Jupiter și Saturn. Programul va dura mult, aproximativ 12 ani, deoarece cei doi Voyager călătoresc cu o viteză relativ redusă, după care vehiculele vor părăsi sistemul nostru solar, ducând în spațiile galactice discul placat cu aur. Cândva peste zeci de mii sau sute de mii de ani lumină, făpturi inteligente dintr-o altă lume vor capta toate mesajul nostru al celor de pe Terra. Vor lua astfel cunoștință de existența noastră, mai bine zis că am existat cândva, și vor asculta muzica de Bach și Beethoven. Toate aceste activități meritorii stau mărturie pentru interesul pe care oamenii de știință îl arată pentru eventualele contacte între civilizația noastră și alte civilizații care s-ar afla în cuprinsul galaxiei, ai cărei locuitori suntem. Din păcate, în deceniile care s-au scurs de la primele acțiuni în acest sens, tentativele n-au avut succes, ceea ce nu trebuie să ne ducă la concluzii grăbite. La scara timpului galactic, Două sau trei decenii sunt, cum se spune, o picătură într-un ocean. De altfel, oamenii de știință nu dezarmează. În deceniul al nouăle al veacului nostru s-a trecut la realizarea unui nou program, proiectul Cyclops, de către NASA și Universitatea Stanford din California, un program amplu care va costa 10 miliarde de dolari. Costler spune, o comparație cu Ozma” ar fi ca și când am compara programele TV via satelit cu cele ale radiourilor cu galenă din anii 1920. Trecând însă în revistă descoperirile recente făcute cu instrumente din ce în ce mai perfecționate, de asemenea cercetările efectuate, deocamdată în planul abstract al teoriei, și opiniile exprimate de specialiști, astronomi, astrofizicieni, astrobiologi, etc., se cuvine să ne întoarcem la tema de la care am pornit și să încercăm a răspunde la întrebarea. În ce măsură această intensă activitate confirmă sau infirmă teoria paleoastronautică? O primă constatare. Pluralitatea lumilor locuite, inclusiv din sistemele planetare aflate în galaxia noastră, este astăzi aproape unanim acceptată. În privința accesibilității cu mijloacele astronauticii, Părările sunt împărțite în funcție de datele de la care pornim în efectuarea calculelor, date care ar putea fi verificate sau aduse mai aproape de realitate prin mijlocirea radioastronomiei, cu alte cuvinte, când vom capta din spațiu un mesaj venit de pe o planetă cu viață inteligentă sau, preferabil, deși cu perspective mai departate, când vom primi răspunsul la unul dintre numeroasele mesaje pe care le transmitem în cosmos. Până atunci, luând în considerare cele mai optimiste dintre calcule, ecuația lui Drake cu enunțul ei și propozițiile de la care pornește, vom stărui în părerea exprimată inițial și vom răspunde la respectiva întrebare că vizita pe Terra, într-un trecut mai mult sau mai puțin depărtat, dar în antropogen, a unor făpturi inteligente venite dintr-o altă lume este improbabilă, deși de domeniul posibilului. Ca o consecință logică se naște în mod firesc întrebarea. Oare ceea ce este sau pare inexplicabil în îndelungata a lui Homo sapiens și care ar găsi o rezolvare prin ipoteza paleoastronautică nu poate fi explicat și altfel? Cei mai înverșunați adepția a ipotezei paleoastronautice au tendința să-i confere un caracter axiomatic, să o transforme dintr-o ipoteză într-un adevăr fundamental, evident prin el însuși. Unele lucrări consacrate acestei teme pornesc de la vizita pe unor inteligențe cosmice ca de la un fapt istoric, indiscutabil de vreme ce dovezile în sprijinul lui se întâlnesc la tot pasul și în tot decursul istoriei, din vremurile cele mai vechi, construcțiile ciclopice ale unor civilizații necunoscute și până în zilele noastre, obiecte zburătoare neidentificate, Alte lucrări, după ce aduc noi argumente și exemple concrete, sfârșesc prin a demonstra deductiv adevărul proclamat prin enunțul ipotezei. Așadar, un fel de raționament în cerc. După ce presupun ca realitate ceea ce pretinde teoria, ajung la concluzia că realitatea ar fi confirmat teoria. Printre temele favorite ale adepților ipotezei paleoastronautice se numără unele relatări inexplicabile din Biblie, printre care minuni care în lumina acestei ipoteze nu mai sunt minuni, ci fapte perfect explicabile prin tehnologia unei civilizații extraterestre avansate. În partea consacrată Vechiului Testament, am încercat să găsim unele explicații terestre ale acestor evenimente. Potopul poate fi relatarea unei inundații locale, Sodoma și gomora au pierit ca urmare a unor mișcări tectonice, etc., Piesa biblică de rezistență din repertoriul temelor ipotezei paleoastronautice pare să fie vedenia lui Ezechiel, în parte și a lui Daniel, precum și unele relatări din Apocalips, care ar reda fenomenul apariției unei astronave, descrierea instalațiilor ei și a unor manevre tipice pentru vehicule spațiale. Să vedem prin urmare ce se spune în primul capitol din Cartea Prorocului Ezechiel. Versetul 4. Eu priveam și iată venea dinspre miază noapte un vânt vigelios, un nor mare și un val de foc, care răspândea în toate părțile raze strălucitoare, iar în mijlocul focului strălucea ca un metal în văpaie. Versetul 5. Și în mijloc am văzut ceva ca patru fiare, a căror înfățișare semăna cu chipul omenesc. Versetul 13. Înfățișarea acestor fiare se asemăna cu înfățișarea cărbunilor aprinși, cu înfățișarea unor făclii aprinse. Printre fiare curgea foc, iar din foc țâșneau raze și fulgere. Versetul 15 Când mă uitam eu la fiare, iată am văzut jos, lângă aceste fiare, câte o roată la fiecare din cele patru fețe ale lor. Versetul 16 Aceste roți, după înfățișarea lor, parcă erau de crizolit, iar după făptură, toate aveau aceeași înfățișare, și după alcătuire și după făptura lor, ele parcă erau vârâte una în alta. Crizolitul este o piatră semiprețioasă de culoare galben-verzuie, asemănătoare cu olivitul. Versetul 17 Ele, roțile, înaintau în toate cele patru părți și în timpul mersului nu se întorceau. Versetul 18 Obezile lor... Formau un cerc larg și de o înălțime înfricoșătoare și aceste obezi la toate patru erau pline de ochi de jur împrejur. Versetul 19 Când mergeau fiarele, mergeau și roțile de lângă ele și când se ridicau fiarele de la pământ, se ridicau și roțile. Versetul 22 Deasupra capetelor fiarelor se vedea un fel de boltă întinsă sus deasupra capetelor lor, care semăna cu cristalul cel mai curat, etc. Unul dintre cei mai zeloși adepți a ipotezei paleoastronautice, Erich von Denichen, nu și-ascunde admirația pentru spiritul de observație al lui Ezechiel, care descrie foarte precis aterizarea acestui vehicul ceresc. El vede privind cu deosebită atenție cum vehiculul care strălucea și sclipea venea dinspre nord, târnind din nisipul pustiului un nor uriași. Amintiri despre viitor, editura politică București, 1970. Bineînțeles că von Denichen nu este de acord cu interpretarea teologică pe care Ezechiel o dă vedenii. l închipuim pe Dumnezeu atotputernicul, notează autorul elvețian. Are el nevoie să vină gonind nebunește dintr-o anumită direcție? Nu poate fi fără mare rezervă și fără zgomote și vuiete acolo unde dorește? Concluzia este vorba probabil de un tăvălug cu spirale ca acelea pe care le folosesc americanii în prezent pe terenurile nisipoase sau mlăștinoase. Un vehicul pentru orice mediu, ceva în genul unui elicopter amfibiu. Fondeniken este și el depășit cu tăvălugul lui cu spirale și cu vehiculul tot teren. Blumrich, inginer la NASA, identifică aparatul din vedenia prorocului cu un modul de formă conică propulsat de un sistem compus dintr-un reactor și patru unități de tip elicopter. Alți adepțiai paleoastronauticii vorbesc de manevre tipice pentru astronave, de instalații cibernetice și capsule cu comandă, iar unul dintre ei, Cobeli, a recunoscut nava cosmică a lui Ezechiel în elemente decorative dintr-un vechi palat din Urbino. Un contraargument perfect valabil aduce Gheorghe Popescu în studiul din știință și tehnică pe care l-am mai menționat, când se referă la eroarea de interpretare prin analogie dintre tehnica noastră astronautică și cea a ipoteticilor paleoastronauți extratereștri, deoarece nu putem pune semnul egalității între tehnicile astronautice aparținând unor civilizații cosmice diferite. Autorul studiului acceptă explicația rațională, științifică și materială pe care o dau vedeniilor lui Ezekiel, meteorologii Donald Menzel și Ernest Taves, și anume că este vorba de fenomenul meteorologic de halo asociat cu sori falși, Astfel, roțile vârâte una în alta reprezintă halouri concentrice, iar cele patru fiare sunt sorii falși, după cum se poate deduce din însuși faptul că printre ele curgea foc, iar din foc și raze și fulgere. De altfel, acele obezi pline de ochi de jur împrejur sugerează fie sclipirile care se ivesc la producerea acestui fenomen, fie apariția fenomenului, destul de rar dar cunoscut, al unor sori falși secundari. Cum probabil că vedenia i-a apărut lui Ezechil la scurt timp după răsăritul soarelui, se explică și aspectele deformate ca efectul strălucirii aurorei pe fondul orizontului, precum și culoarea de crizolit a roților. Firește că nu putem afirma cu certitudine că vedenia lui Ezechil reprezintă fenomenul meteorologic descris mai sus. Este și acesta doar o ipoteză. S-au mai emis și altele, printre care cea mai firească, mai la mintea omului, cum se spune, este că Ezechiel ar fi avut pur și simplu o vedenie, adică un fel de vis, mai bine zis un coșmar dacă luăm în considerare fiarele și alte elemente înfricoșătoare. Ceea ce, fiind vorba de un proroc, nu apare ca un lucru ieșit din comun. Printre argumentele în favoarea ipotezei paleoastronautice figurează la loc de cinste construcțiile ciclopice ale unor vechi culturi cercurile și aliniamentele megalitice de la Stonehenge, Anglia, Carnac, Franța și din alte părți și chiar construcții mai puțin enigmatice, cum ar fi piramidele egiptene sau maiașe. Cum au fost posibile aceste construcții cu mijloacele disponibile în urmă cu milenii, într-o vreme când nu se cunoșteau nici roata, nici animalele de povară? Cum au fost transportate pe distanțe de zeci de kilometri și ridicate la înălțim de zeci de metri blocuri de piatră cântărind zeci de tone? Cum a fost posibilă tăierea și prelucrarea fasonarea acestor blocuri într-o vreme când nu se cunoșteau unelte de metal? De aici concluzia că vechii constructori au fost ajutați de posesori ai unor tehnologii avansate să folosească diverse dispozitive. Scripeți, troliul, macaraua, roata și așa mai departe, rătindu-se astfel lui Homo sapiens unele dintre apreciatele sale însușiri, cum ar fi inventivitatea și abilitatea în folosirea experienței acumulate. În tocmai ca și în privința minunilor biblice, există diferite ipoteze care încearcă să explice și vechile procedee de transport și ridicare din perioada dinaintea epocii metalelor, fără a se recurge la intervenția unor forțe extraterestre posesoare ale unor tehnologii avansate. Ronald Schiller, într-un studiu consacrat piramidei lui Cops și de care ne-am ocupat în primul volum al lucrării noastre, crede că lucrătorii crăpau stânca izbind-o cu baroase de dolerită extra dură, apoi vreau în crăpături pene de lemn pe care le îmbibau cu apă. Umflându-se, lemnul despărțea până la urmă blocurile pe care pietrarii le fasonau apoi cu ajutorul unor abrazivi de quarț. Un mijloc de transport putea fi un soi de sănii împinse tot cu ajutorul levierelor, tăltigile săniilor fiind unse cu grăsim pentru a se diminua rezistența la frecare. În sfârșit, nu trebuie exclusă nicio îmbinare a două metode, introducerea unor pietre cilindrice sub tălpile săniilor, iar pe măsură ce primitivul vehicul înainta, erau scoase pietrele cilindrice rămase de sub din spate și așezate sub cele din față. Măsura în care acest procedeu de transport era eficace se poate constata dintr-un film de televiziune turnată de cineastul Robert Clark, în colaborare cu arheologii Jean-Pierre Mohan și Jean-Pierre Adam, acesta din urmă este și arhitect. Încercând să demonstreze cum a fost desprins și transportat menhirul de la Bugon din Valea Loarei, un bloc de piatră paralelipipedic întărind 32 de tone, autorii filmului au experimentat cu succes metoda introducerii de pene de lemn în fisurile naturale ale unor blocuri de piatră aflate în cariera de la Escoden. Penele udate s-au umflat desprinzând blocul, care apoi a fost finisat cu unelte primitive de silex, coarne de cerb și lemn de esență tare. Cu ajutorul a 200 voluntari, localnici din Vugon, un bloc de piatră asemănător menhirului din apropiere a fost ridicat cu pârghii de lemn, după care s-au introdus sub el bușteni cilindrici. Legat cu frânghii groase de cânepă, blocul a fost tras de 170 de oameni în timp ce alții 30 de oameni așezau în față trunchiurile cilindrice care rămâneau în urmă. În felul acesta, pseudomenhirul a fost deplasat 10 km în răstim de 4 ore, inclusiv pe o porțiune de teren în rampă. Documentarul TV turnat de Robert Clark și colaboratorii săi nu are, bineînțeles, decât un caracter experimental. El nu demonstrează că lucrurile s-au petrecut astfel, ci numai că s-ar fi putut petrece astfel. În același timp însă dovedește că, tocmai ca în cazul unor relatări bizare sau numai confuze din Biblie, ipoteza paleoastronautică nu constituie singura explicație posibilă. Problema obiectelor zburătoare neidentificate, OZN, a fost totdeauna pusă în legătură mai mult sau mai puțin cu ipoteza paleoastronautică, față de care are însă avantajul de necontestat că este de strictă actualitate. Cu alte cuvinte, dacă paleoastronautica studiază fenomene petrecute în urmă cu milenii și care în consecință țin de istorie sau poate de protoistorie, ozenologia se ocupă de fenomenele din zilele noastre. Petrecute sub ochii noștri ar fi ca mult spus. Termenul ozenologie, de fapt ufologie de la UFO, Unidentified Flying Object este frecvent folosit în avalanșa de lucrări dedicate a acestei teme, unele cu caracter științific, multe cu caracter pseudoștiințific și cele mai multe izborâte dintr-o imaginație bolnavicioasă sau, întocmite în scopuri strict, mercantile. Un autor francez de prestigiu, Charles-Noel Martin, folosește și termenul «sucupomanie», de la Sucoup, în franceză Farfurie, constatând că exploatarea credulității publice a fost totdeauna la originea celor mai mari profituri, iar tema se pretea admirabil. Câte bestsellers, publicate începând cu 1950 în SUA și cu 1954 în Franța, este destul ca pe o copertă să apară cuvintele Farfurii zburătoare, pentru ca tirajele să fie direct proporționale cu lipsa de seriozitate de care face dovada autorul. Cel mai bine se vând lucrările în care este totul expus de avalma, de la prima pagină, de la roțile scânteitoare din Biblie, până la venusienii frumoși ca niște zei. Încheia citatul. Se cuvine însă arătat că în afara acestei literaturi prolixe, confuze, gălăgioase și lipsite de orice valoare științifică, au apărut, mai puțin numeroase cei drept, o serie de studii serioase în care cercetătorii din diverse domenii analizează cu acuratețe și, de pe pozițiile științei din zilele noastre, fenomenul OZN. Căci este în afară de orice îndoială că există realmente un fenomen OZN.